من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد دراجم ويبرتشب كاج الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديث من خلقه دي jer on uzvišeni je najznaniji o sebi i o drugima, istinitijeg i, i ljepšeg govora od svojih robova. Thumme rusuluhu sadiqune musaddaqune, bihilafi alledhine jekulune alejhi mara la ya'lamun, a zatim njegovi iskreni poslanici koji su istinu donosili, za razliku od oni koji o njemu govore ono što ne znaju. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذاتو كاجه ازلشاني وليشانتفن يغسطدر توي دستوانتفن ودالكو دونه ككو غاوني описو وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين mi selameti ma qaluhu mena naqsi wal aib in kako su ga opisali oni koji se suprotstavljaju poslanicima i donosi mir na vjerovjesnike zbog nepostojanja manjkavosti i nedostatka u onome što su što su kazali draga moja braćo mi smo u prethodnih nekoliko dersova i predavanja komentaru vasitiski akide šejhu islama ibnu tajmije spomenuli temelna i osnovna pravila ehli sunnata wal džemata u pogledu Allahovi i tabarake wa ta'ala Prvo pravilo koje smo spomenuli jeste vjerovanje u sva svojstva kojima je Allah tabarake wa ta'ala sebe opisao u svojoj knjizi, to jest. Kur'an. Drugo pravilo, vjerovanje u sva svojstva kojima je Allah tabarake wa ta'ala opisao poslanih sallallahu ta'ala alihi wa sallam u sunnetu. Treće pravilo, nemiješanje i neupitanja razuma u poglavlje o Allahovim tebareke ve taala svojstvima zato što je ovo poglavlje od pogleda gaiba odnosno od neviđenog i četvrto pravilo da kod prihvaćanja Allahovih tebareke ve taala svojstava mi ne koristimo takozvani ta'til odnosno ne negiramo Allahova svojstva niti tahrif niti mijenjamo Allahova svojstva Niti temšid da ga upoređujemo sa njegovim stvorenjima. Niti tekiv da ulazimo u kakvoću ti svojstava niti ilhad da izvrćemo va lah te bareke ve taala imena i njegova njegova svojstva. Dakle to je ukratko ono ona pravila koja smo spomenuli do sad. E, ono o čemu govori Šejhul Islam ibn Taymi je sada braćo. E, jeste Smisao, smisao ili obrazloženje razloga i uzroka ovih navedenih pravila. Odnosno, zašto tako vjerujemo? I odakle uzimamo ova pravila? I zašto smo taj menheđ uzeli kada govorimo Allahum te barake wa ta'ala wa ta'ala smuzio? Dakle, šehrul islam ovim riječima koje smo sada naveli, a koje imamo na vrhu ovoga lista, Želi da objasni razloge zbog čega tako vjerujemo. Zbog čega smo ova pravila koja smo sada naveli uzeli kao pravac i menheđ u pogledu Allahovih svojstava. Prva stvar jeste, kaže, jer on uzvišeni je najznaniji o sebi i o drugima. Istinitijeg i lijepšeg govora od svojih robova. Ko Allah? Draga moja braća, kažu islamski učenjaci Obaveza je prihvatiti vijest, poruku ili informaciju ako se kod prenosiota te vijesti nađu četiri svojstva. Zapamte ovo dobro. Ovo primjerite kod, svako, kod svake informacije kod svake vijesti. Taže, obaveza je vjerniku da prihvati vijest, informaciju ili poruku ako se kod prenosiota te poruke nađu četiri svojstva. Ako jedno od ta četiri svojstva ne postoji kod tog čovjeka, tu informaciju nije dozvojeno privatiti. Koja su to četiri svojstva ili osobine? Prvo jeste znanje. Znanje onome što čovjek prenosi. Je u redu. Drugo, jeste iskrenost u prenošenju onoga što čovjek zna. Iskrenost, suprato tome je lažna jer nekada čovjek može nešto znati ali to lažno lažno prenijeti da dakle, mora biti iskreno u prenošenju vijesti treća stvar jeste preciznost ili lepota govora preciznost u prenošenju vijesti nekad čovjek nekad čovjek ima znanje prenosi iskreno da dakle, kai ne laže ali vijest prenosi na način tako da je prikaže u suprotnom od onoga što ona jeste. Navešćemo primjer. I četvrtu namjera, odnosno ispravna i dobra namjera u prenošenju, prenošenju vijesti. Navešćemo primjer. Imamo recimo jednu vijest. Imamo jednu te istu vijest. I četiri razlišta čovjeka. Jedna vijest i četiri razlišta čovjeka. Prvi čovjek, prvi čovjek. Od ova četiri svojstva ima samo jedno. Prvo. A to je znanje o toj, o toj vijesti. Jel u redu? Dakle, on zna vijest, ali je prenosi kako? Na, neistit, na, na neistinit način. Dakle, lažet. Da li ćemo primati vijest od njega? Nećemo. Dobro. Drugi čovjek. Drugi čovjek ima prva dva svojstva. Dakle, ima znanje o vijesti. Jel u redu? I iskreno je prenosi. Dakle, ne laže. Međutim, kada prenosi vijest, prenosi je na način kako ljudi ne razumiju. Pa im istinu prikaže da je lažno. Jel red? Da li prihvatamo vijest od njega? Ne. ne prihvatamo. Dobro, imamo trećeg čovjeka koji ima tri prva svojstva. Dakle, znanje, iskrenost, preciznost u govoru, ali ima lošu namjeru. Šta to znači? Želi da viješću koju on prenosi tebi napravi neki problem. Jer tak, od takvog čovjeka ne primamo. Primamo od koga? Onaj ko ima znanje, ko iskreno prenosi, ko ispravno prenosi i ko ima ispravnu i dobru namjeru. Jer namjer. je ovo je jasno, braću? Dakle, to su četiri svojstva koja mora posjedovati onaj od koga vijest se treba Treba primiti. Kao recimo profesor u školi. Vi imate recimo dosta profesora u školi koji imaju znanja. Imaju znanja. I prenose istinitu informaciju. Ali ne znaju da da je prenesu. Jel vredno? Ili imate šehova, alima, koji imaju znanja i prenose iskreno. Ali nemaju stil. I onda na njihovim halkama nema, nema nikoga. Nema zbog čega, zbog nepreciznosti u izražavanju. Zbog nepreciznosti u izražavanju. Dobro. Što se tiče Allaha tebareke ve teala, Allaha tebareke ve i njegovi svojstava i imena. Kaže Šeful Islam jer on uzvišen je najznaniji o sebi i o drugima. Ko Allaha najbolje poznaje? On subhanahu wa taala. Niko Allaha ne poznaje Kao on sebe. I nikoga bolje nije opisao nego on on sebe. Jer Allah ima najveće znanje o sebi. I ne samo to. Allah te bareke o teana ima najveće znanje o drugima. I sve o njima zna. Allah te bareke o tebe i mene bolje poznaje nego ja, ja i ti sami sebe. Je to tačno? Tačno. To ćete vam dokažiti. Od 100 od 100 koliko pozneš sebe? 5. Šta mislim, koliko? 5 posto, a brat, koliko pozneš ti sebe od sto posto? Slobodno? 50 posto. Evo, koliko pozneš sebe? Hmm. 50 posto. A, koliko? Ah, i, imenjač. 50 posto. Šer? 9 posto. Koliko? 1 posto. Po sebi ništa ne znači. Če? Sada? Šestdeset posto? Allahu akbar. Vidite se si direktor Rahim. Poznaješ po sobi. Emču, koliko poznaješ ti sam sebi? Šta misliš? Od 100 posto, sedamdeset posto. oblače A vi odgovorite na pitanje. Čovjek je dvokomponentna ličnost. Sastavljen iz duše i tijela. Jel ja se slažete? Dobro. Što se tiče duše, od njoj ništa ne znamo. Makni 50%. Od njega je 50%. Je 50%. Gotovo. Goto. Jel' tako ili je? Duša i tijelo. Što se tiče duše, onoj, njoj, ama bar, baš ništa ne znaš. Ili možda ima neko da zna? Znači 50% od njega spodnije. Jel' tako ili nije? duša, duša mnogo više je Aj, aj, ti duša i tijelo. Moli? Dobro, ja ne znam, da, ja, ja kažem, pogod ima drugačije miše, se ne kaže, nije tako. Ja kažem, čovjek je dvokomponentna ličnost. Ima dušu, ima tijelo. Kad govorimo o duši, on joj ne zna ništa. Ja znaš ili ne znaš? Evo ja sad pitam. Ne znaš. Sto ni posto. Je li u redu? Dobro. Tijelo, tijelo, se sastoji iz Unutrašnih ispolnih organa. Jel ja tako ili je? Dobro. Unutrašnih organe je se li ikan video. Ha, gdje je? Volim? Svoje organe. Svoje organe, da znaš bubrege, da znaš srce, da znaš... Kad si vidio? Kad su bili napolje. Kad su bili napolje. Kad su bili napolje. Allahu ekvarao, brazo. da pričamo o većinu ljudima. Koliko, koliko ljudi znaju svoje utošte organe. Jesi kad je vidio svoje srce, svoj buber, Ha, jesi kad video. svoja pluća, koliko su teška, kako izgledaju, ništa ne vidio? Jel u redu? Znači od ti 50%, makri 50%, 25%. Jel tako ili je? Dobro, ostanemo ovaj šta? Ovi spoljačni organi čovjeka. Dakle, tijelo. Dobro, tijelo sastoji se iz dva dijela, prednjeg i zadnji. Jel tako ili nije? Više pre... imaš prednji dio i zadnji dio. Zadnji dio nikad vidio nisi. Molim? Ne, zadnji njih, to ogledalo sad, čovjek ne zna ni izgleda dok se ne pogledalo, gledalo. ne zna kako izgledalo. Ne zna kako izgledalo, dok ti ne kaže neko, oje, brate, lijep si li ružim. Ne znaš, ja. Evo vi, reći, ti neko možda zna, ne zna, ja ne znam. Pomoći ogledalo. To su pomoćna sredstva, ja ti govorim koliko poznaješ sebe. Imaš prednju stranu i zadnju stranu, zadnju nikad video nisi. Ili možda neko ima oči pozadnji. A, braćo. Nebo, nebo. Nema. Nakni još 50% to je 12,5%. Jel' tako šeha? Allaho teba. Ostade nam samo ova prednja strana. Što se tiče predne strane, odavde ka gore ništa ne vidiš. Ha, znaš kako izgleda vrat? Zatim sada mi pa, postoješ 5. Ha, vratio. Gledaj, odavde do gore, dok ne pogledaš u gledalo, ne znaš kako izgleda. Nikad oči, ne možeš vidjeti bez ogledalo. Aj, svidi oči. Nos, uši kosu, glavu, bradu, ovo je neznashah. Odavde, viš, odavde do dole vidiš, odavde gore to je trećina. Treć, jel tako, komrač tu? Dak ti trećina mik dijela tila je tebi dostupna. Koliko je to? Koliko? 40 8, 8% 8% je Ne, ne, manje. Ne može manje. Bilo je 12,83. Molim? 6,25. 6,25. 6,25 ne može. Ja tako do. Oni, oni pričaju. Ne, bilo je. Ganes i Popos. Ganes i Popos. Ne 8,15. Ovaj dio od uzgoka gore je trećina. Ja, to je 4 815 12 835 835 Toliko znaš sebe. Ja te Šta kažeš? Slabo nismo. Ne ne o, o, on on je Ne ne. Znači 12,5 polno ovaj uh, uh, Pođemo sa 30% sa 12. Da kad makneš 30% posto, izađe 8,4. Ja, 8,4 koma... 12 i po. 8, Koliko koma... koma... je? <laughs> 8, 8,30. 8,30. E to gol poznaješ sebe. <laughs> Tolko vidiš sebe. 8,3. Subhanallah. <laughs> Oj, subgour insan. Allahu Akbar. Subgour insan. Allahu Akbar. Pa to je tu neće. To je <laughs> od To je neđer. tu. <laughs> Dokter. Doktor, ja čestitam pala. Alaha. Kaže bratu, ti baš ka bag, dole još te vidiš. Ti dva posto to. A, vrloši, je, pet posto, rekao. Pet posto, hođe pet posto. Bliže si je ovo jeсно? Dakle insan, ko insan slabaš, al nešto hođe prihvati. Sve zna, ga pitaš, sve zna, sve rozumije se, hala sebe ne poznaje. Sebe ne poznaje tej dysz post 7 rozpoznajesz fala jak to trzeba nie الله 10% seven dobra każe allah tebaraka wa taala każe wa rabbuka a'lamu biman dhalla wa rabbuka a'lamu liman fis samawati wal ard a bospolar twój najlepiej zna one koji su na nebesima i one koji su na On je taj koji poznaje tajni svoje tajne raibne otkriva, ne otkriva nikome. I puno ajeta koji govori Allahu te bareke ve taala ve taala znaju. To nam je potvrda prvog pravila da privatno svojstva kako je Allah te bareke ve taala sebe opisao. Jer Allah dželle ve najbolje poznaje, poznaje sam sebe Najbolje poznaje sam sam sebe. Drugo iskrenost Kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala, "Vaman asdaqu min Allahi qila." Ako Allah istinitije iskreno govori. Jel'e tako Allah dželle ve ale istinitije iskreno govori? Da u Kur'anu nema laži. I u govoru gospodara sveta nema laži. Uzvišeni ka Allah te bareke ve iznad toga da govori laž. Govori istinu i objavljuje svoje svojstva iskreno islav Allah te bareke ve Ko ta je preciznost u izražavanju. Kaže uzvišeni Allah te bareke Allahu nzel ahsan al hadith. Kaže Allah vam objavljuje najlepši govor, ahsan al hadith. I kaže, "Wa nazzalna alayka al kitaba tibyana şey. Kaže objavili smo ti knjigu koja je objašnjenje za sve. Objašnjenje za sve. Allah te bareke u Kur'an u najprecizniji, najlepši najbolji govor, Subhara Ali upotrebljava harfove koje koriste ljudi. Koji nisu u stanju da te iste harfove upotrebe i da sastave govor sličan govoru Allaha. Nisu u stanju. Iako Allah koristi iste harfove. Šta nam ovo govori? Ovo nam govori da je govor Allaha tabarake vtala precizan. Jasan. I da je izvan ljudske moći da sastave nešto slično slično tome. I zato u Kur'anu postoji izazor da ljudi dođu nešto slično, slično Kur'anu. I zato Allah tebareke wa ta'ala, kada govori o svojim svojstvima, koristi šta? Precizne, jasne izraze. izraze. I četvrto, ispravnost namjere ili nijeta. Šta to znači? To znači da Allah tebareke wa ta'ala, kada spominje svoje svojstva imena u Kur'anu, namjera Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da nas poduči svojim svojstvima i da nas napravi put uputi i da nas iskuša, da li ćemo mi u to vjerovati ili ćemo filozofirati ili ćemo privatiti onako kako Allah te bareke ova teada koji sve zna koji je iskrani koji je, je precizenu izrazima, da li ćemo to tako vjerovati i privatiti. Zato Allah kaže u Allahu jurijdu u uh, Allahu jurijdu jubelji nelku,voj juridu jedijeku su na nel min kappliku. Allah žeri da vas, Allah subhanahu wa ta'ala želi da vam objasni i da vas uputi putevima oni koji su išli prije vas, i da vam oprosti. Da, vam da je moguće da čovjek recimo koji ti prenosi vijest koji ima znanje, koji je iskren, koji je precizan, a da ima lošu namjeru. A, ko, recimo, primjer. Aj šeha nešto i onda krenem prenese nešto u njemu. I onda iste jutnije prenese recimo prenoš nemimet prenošenje tuđeg govora je u redu. Koji ima za cilj i namjeru šta da posvađa dva čovjeka. To je loša namjera. Ima jedan čudan primjer u sunnetu koji bilježi vam Buhari. Da je vaho poslanik ali i salatu vas salam u vrijeme Ramazana ostavio Ebu Hureyru, radi Allahu ta'ala anhu, da čuva kasu, bejtulman, i rekao mu, čuvaj to, ti si zadužen da čuvaš to. Pa mu u jedne večeri došao jedan siroma, <laughs> znate ovaj no. hadith, došao je čovnje, jedan siroma, i uzeo nešto hrane, pa grijavate Ebu Hureyru, kaže, pusti me tako ti Allaha, ja sam taj i taj siroma, da nahrani familje, i sažali se Ebu Hureyru i pusti ga. Pa Kaže poslanik ka, Ali sadau selam, kaže šta ti šta je radio tvoj uhićenik sinoć. Kaže ovo posinče uzeo nešto hrane, požalio se, ja sam ga pustio. Kaže laže opet isti dječak. Opet isti dječak. Kaže pa sljedećeg sledeće, sledeć, sljedećeg dana, odnosno noći, opet došao isti čovjek. Kaže uzeo hranu i krenuo, opet juho tebu hrela, opet se počeo žaliti mam familii, sroma i tako dalje, pa se sažalio i pustio ga. Pa ga je upitao poslanik sa usvanu sallallahu alejhi Kaže, šta je sa tvojim uhičenikom? Kaže, Allah poslije tako i tako. Kaže, laže, opet će ti doći. Subhanallah. Laže, opet će ti doći. Ovo o čemu govorimo sada. Kaže, pa je došao treću noć, uzeo nešto hrane, pa ga je uhvatio je buhreru. Kaže, sad mi neće Sigurno. Kod poslanika li za tu sam. Kad nemoj kod poslanika, poduč, pazite, podučit ću te nečemu, kada uđeš u postelju, a to proučiš, Allah će ti dati čuvara sve dok ne osvaneš i šeitam ti se neće približiti. Subhanallah. Neće ti se približiti. Kaže šta je to? Kaže ajtul kursi. Ajtul kursija. Nauči ajtul kursija ono. Dobro. Pusti ga i buhurera. Osvane. Kaže, kaže šta je sa, sa tvojim uhičenikom? Pita poslanik sa srebuhrerim. Kaže o oh, Allaho poslanice. A rekao mi je to i to. Podučio ga čemu? Ajtul kursi. Šeitam pronosi znanje. Pazi, preno si Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže sadaqa ke vohoa kezub. Kaže istinu ti je rekao lažac. Istinu ti je rekao, a on je on je lažac. Da njegova namjera nije bila šta da poduči Ebu Hurajru vez da slobodi samoga sebe. Jel ured? To je ono čemu govorim, o namjeri. O namjeri. Nekada ima znanje, ima iskrenost, ima preciznost. Ali nema dobru, nema dobro nave. Ili kao što rekao, nemimet. Ili gibet. Gibet, Da gibetiš brata svoga. Imaš znanje o njemu. Tačno prenosiš kako jeste. je u redu? Precizno. precizno. Kad je u pitanju brata, to nema precizno. I dodaš šta. Jel? Ali je navjera šta? Navjera je Loš. pogrešna. Loša. Loša. Tako da, kažemo, ako jedan od ova četiri uvjeta fali, dakle, vijesti informacija se se takvog... Otakog ne prima Dobro, to je jedno. Drugo, kaže Ibn Taymije, kaže a zatim njegovi iskreni poslanici koji su istinu donosili za razliku od oni koji o njemu govore ono što ne znaju. Nakon uzvišenog Allaha dželle ve Ko njega najbolje poznaje? Nakon Allaha poslanici. Nakon Allaha te bareke ve najbolje njega subhana ve teala poznaju ko? Njegovi poslanici. Njegovi poslanici Šta to znači? To znači da prihvatamo opis Allaha onako kako su ga opisali poslanici, odnosno poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam. Pa robe, zar ti misliš da bolje pozneš Allaha od poslanika, sallallahu wa sallam? Ako je poslanik, ali i sada sam Allaha tako, ti dođeš, kaži, nije tako, to to je ovako. Ili pod tim se podrazumjeva o, Zar poslanik, ali i sada, ne znam, kad je upitao djevojčicu, ej Allah, jednostavno pitanje, ej Allah, gdje je Allah? Kaže fi sama, kaže Allah ayun nebesima. Kaže etqha feena mu'mina. Kaže ostavi one. One je vjernica. Šta razumijete iz ovoga? Kaže nije to tako. Ne, o kako? Jedno Jednostavno govori: Allah te bareke poslao s celim najbolje poznaj Allah. Da je bilo kakve problematike ovdje, šta šta šta šta mi se desilo? Šta mislite? Ha, dobro radi. Zar bi poslanik Ali salatu selam ostavio Da ne riješite taj problem. Šta mislite, braćo? Ostavio je. Pazite, djevojčica opisuje Allaha. Kaže: "Fi sama". Zar mi poslanik Ali sada tu selam ostavio je da opiše Allaha na kako kako? Ne treba. Ah, subhanallah. Sigurno ne bi. Sigurno ne bi. Već je rekao pusti je ona je ona je vjernica, pa je posvjedočila o jednom vjerovanju preko ovog pitanja. Međutim, ljudi pravi polemiku oko toga. Jahi, u čemu je problem prihvati završen posao? U čemu je problem? Problem je u Fi, filozofiranju. <laughs> to je problem. <laughs> Valah, to je problem. Ne filozofiran, jahi. Dobro. To je jedno. Od ljudi, najiskreniji je ko? Poslanici. Poslanici. Nije zabilježeno da su lagali ni prije poslanstva, ni u toku poslanstva. A kamo li da lažu na Allaha? Tabaraka wa ta'ala. Rasul s.a.v. je bio poznat u svom naru kao sadiqul amin. Iskreni i povjerliji. Zašto iskreni? Nije lagao. Nije lagao, subhanallah. Pa kako onda došla mu objava da laže na Allaha wa ala i da Allaha opisuje onako kako ne treba? Subhanallah. Zatim, najljepši govor od ljudi i najpreciznije govor koga? Poslanika. Uzmeš hadise Poslanika, ali i s.a.v. uživaš u njima razumiješ ih. tako? Uživaš uvijek. Uzmeš ljeku knjigu od filozofa, tako mi Allah ni znaš šta čitaš, ni šta je on napisao, ni šta ti htio da kaže. ništa šta je ni. Zemolite glava. Zemolite glava. Je tako? Kaže poslanik Alijsat u Eslam, kaže u titu Džavamija al-Kerim. Kaže, data mi je moć govora, preciznost govora, muđiza u govoru. Šta to znači? Sa malo riječi rekao bi poslanik Alijsat u Eslam. Kaže poslanik Alijsat u Eslam jed koji možda nije dugačak ni jedan red, napiše se deset tomova od propisa, od ahkama, od ovoga, od onoga, od pouka, od poruka, je li tako? Subhanallah. Recimo, govorimo o, o poslaniku ali sad u samom hadisu, je li red? Šta to znači? To znači da je Resul s.a.v. koji ne govori po svome hiru, u opisu Allaha te barak i otela koristio šta? Najpreciznije, najljepše, najbolje izraze. Šta je na tebi? Pokori se Tome. Nemoj filozofirati, pokori se, pokori se Tome. Dobro. Najbolja namjera je namjera čija? Namjera poslanika. Wa marsalnaka illa rahmatan lil Kaže: "Postali smo te kao?" Nivo se to, subhanallah. Milo se to ima. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se trudi da svakog čovjeka izbavi iz zabuđe na svjetlo, da ne bi završio Njegova namjera i misija nije bila da ljude gura u džahennem, kao što danas neki ljudi imaju spiskove džahennemlija. Hvala imaju, samo sjede i kafir, kafir, kafir, kafir. Dobro u redu kafira, a šta si uradio ga izbaviš iz kufra? Je u redu, šta si uradio ahin? To je problematično. Resno sallallahu a r.s. njegova misija je bila da ljude izvede i smine na svjetlo. Ako je čovjek nevijenik, izbavi ga na svjetlo, da ne zaradi džahennem. Kaže Allah te tebara kevoteala fa, fa, kaže ti si Allaho milošću blag prema njima. Prema kome? Prema ljudima, jazhadima. Da si osoran i gnubo, oni bi se od tebe razbježali. Zato je njegova namira bila šta? Da izbavi ljude iz tmine na svjetlo. I zato on govorom o Allaho tebara kevoteala ima najuzvišeniju i najljepšu namiru. I najljepšu, najljepšu namiru. Dobro, zato kaže uzvišeniji Allaho tebara kevoteala kaže veličanstveni je gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga oni opisuju i selam na poslanike, neka je hvadjen Allah gospodar svjetom. Kaže, veličanstveni je gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga oni opisuju. Šta to znači? Negirao je Allah te bareke o ta'ala sebi svojstva kako ga opisuju oni koji govore suprotno riječima njegovim i riječima njegovog poslanika ali i Allah kaže ovako, kaže ne, po tim mi se mislio ovako. Allah kaže, uzvisio se, kaže, ne, to je za zagospodario. Jahi, to je suprotno onome čemu su govorili poslanici. To je suprotno onome što Allah وعلا, govori u Kur'an. Dobro, kaže, i donosi mir na vjerovjesnike, zbog nepostojanja manjkavosti i nedostatak u onome što su kazali. Zato Allah kaže, وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ I neka je spas ili mir na poslanike, koju Allah ne govore osim znanjem koju vallahu, tabaraka wa ta'ala, govore najpreciznije. Koju vallahu, tabaraka wa ta'ala, govore ono što je daleko od bilo kakve manjkavosti i nedostatka. Na ljudima je šta? Da prihvate, da prihvate, da prihvate to. Allahu jalla wa ala alamu, sallallahu ala nabina Muhammadu, wa jazakum allahu, khairan.